Dasztok, ez itt újra a hétvég kötekedő. Most már elengedett kézzel, nem a tiloson, hanem önmagában pörén online beletejelesztve az éterbe. Szóval az, ami nem változott viszont, az az, hogy a állandó felállás az maradt. Mégpedig Fekő Ádám, Diós szurkoló, károsó, túlságíró, Gasó István, Gasó István, felkent kispesti bloggerpápa, és én pedig Csepregi Boton vagyok. Kérem szépen, ne tapsoljunk bele a nevembe. Ez a Csepreki Boton vagyok. Egy kiugrott sportosságíró és uh... Ez nagyon jó mókel, hát ez, az ez az egyik legjobb ami történethet ezzel a podcasttel. Tök felesleges, most hát bármit beszélni. Vigyen, szia, Boton! Nagyon jó veled újra podcastet felvenni. Azt szeretném mondani, hogy ez a ez az újra zúzó bele az éterbe dolog, ez utoljára a DVD-i TV-bácsítól hallottam, egyre fiatalos megköszönést, úgyhogy, Hát fel. De hát, mint egy, hova tovább ez volt a cél, mind azonáltal tehát, hogy Szóval a felállás az az megint, ami már legutóbbi adásokban is volt, hogy több témának így nekifutunk. Az első nyilvánvalóan elengedhetetlen mivel hogy november 19-én vagyunk éppen, a, hát a hétvégén véget ért világban is elejtezők. és hát úgy magában úgy összességében a válogatott futball, meg a válogatottnak a magyar válogatottnak a helyzete, hogy hát erről erről az elmúlt három napban is mindenki elmondta, amit gondolt, csak mondjuk a legfontosabb. A legfontosabb szakértök nem szóltak meg. Még azért annyi technikai infót tegyük, tegyük, tegyük hozzá, hogy természetesen mostantól ezt a két jelentkezést is el lehet felejteni, mint ahogy talán látható is volt, hogy nem is tudom, vagy három hónapja vettük fel utoljára. szeptember 18-án van utolsó De, de az ezek vezet. még sokkal jobbak lesznek cserébe, és még az idővel se kell szerencsétlenkednünk, hiszen mostantól addig veszük fel ezek a beszélgetéseket abban csak akarjuk. Yeah. Szóval, ki, ki mit gondolta abban a pillanatban, amikor bekaptuk azt a szerencsétlen gólt, illetve van-e akkora jelentősége annak a gólnak szerintetek, mint ami ennek ugye a nyilvánosságokban általában ezt fel kell nagyítani hát ezeket a Mi Jelentősége mindenképpen elég logikus van meg ilyen könnyen ö, érthető, hiszen hát hogyha az nem, azt nem rúgják be, akkor mehetnénk ugye a ö, ami ami azért egy elég nagy eltérés a pótcselejtező egyébként az univerzumhoz képest. Jó, hogyha úgy vesszük én is most olvasom az új Krasztahorkai könyvet, és nagyon sokszor beszél, beszélnek benne róla, hogy mennyire, mennyire felesleges minden, és hogy nagyon-nagyon jelentéktelen minden, amit csinálunk. Igen, de hogy ettől függetlenül a, a mi kis életünkben azt hiszem, hogy azért okozott például eltérést a pótselejtező, a nem pótselejtezőhöz képest, de egyébként a magyar futball általános helyzetéhez, meg, meg megítéléséhez a percepció az érzékelésünkön kívül változott valami? Tehát, hogy tényleg jobb lenne a futballunk, meg jobb lenne a válogatott helyzete, hogyha azt az egy szerencsétlen roadt vala el lehet valahogy onnan kalimpálni. Na, de most ez, ez mibe más, mint, a, mint amikor a tímára aláfutott a labdának, és a, a svédek berúgták még a Kuman csapatnak a, a, a gólt, amivel aztán nem is reménykedhettünk, vagy mibe más attól, hogy a Velszieket nem tudtuk megvenni rendesen pár évvel az ötéselejtező sorozatban, vagy a legutóbbi VB-selejtező sorozatban Albániát nem tudtuk megvenni. Tehát most ez konkrétan nem értem, hogy mibe más. Az történt velünk, ami az elmúlt három VB-selejtező sorozatban folyamatosan nagyjából a velünk egy kategóriájú csapatok ellen valamiért elbuktunk. Igen, pekkelünk egyébként egy bizonyos esetekben óriásokat szoktunk mákolni, azért mm. ne felejtsük el, hogy a, a, a Bulgária ellen egyébként az ebs a 97. percben rugott egy öngolt Bulgária, az előző EBS-e rejtezően Dominik, a 92. percben rugott egy óriási gólt, amivel végül is kijutottunk hosszabbítás nélkül. Tehát, hogy ez így benne van a pakliban elég erőteljesen. Én még csak azt sem mondanám, hogy mostanában a velünk hasonló képességű csapatok ellen állandóan pekünk lenne, ez most egy látványosabb volt. A, a... Ja, Paszki, ez olyan, mint a, mint, a, a, mint a Honvéd meg a Diós Győr, hogy, hogy lehet, éveken, nem, lehet hogy évekig nem kiesni épp hogy a bajnokságból, vagy épp hogy bennmaradni, de hogy egyszer biztos, hogy ki fogsz ezt tartósan csinálod. És nálunk mi volt? Írországban is volt a végén az íreknek egy helyzete, az örményeknek is volt a végén egy helyzete, és most megint az íreknek volt a végén egy, egy helyzete. Ennyiszer nem lehet az utolsó pár percet megúszni. Tehát, hogy itt, itt valami, valami fejben nem volt. Tehát annyira ráprögtek szerintem arra, hogy, hogy ez a pócselejtező, ez fix, hogy, hogy egyszerűen elizgulták, vagy nem tudom, mi a francot csináltak a végén, de ez nem hát, egy meccsen sikerült. El. Meg szerintem, szerintem itt alapvetően arra van szó, hogy, hogy és, és, és ezt ugye érdemes legalábbis én érdemesnek tartom az elején kimondani, hogy ez a csapat valójában két, a 2021-es EB óta az égvilágon semmit nem, nem javult minőségben. Nem, nem, nem is javulhatott volna, hiszen honnan javult volna. Tehát, hogy nyilván vannak, vannak azóta már kiesett játékosok, és vannak új, stabil ponttá változott játékosok. Papíron egyébként jobb csapatokban játszanak, hiszen ugye a ketten elég stabil kezdők a Liverpoolban, ami azért egy elég nagy-nagy dolog. De hogy Összességében nem javult a keretnek a minősége. És az, hogy ez a keret 21-ben konkrétan csodát tudott tenni azon a, abban a, abban a csoport mert ott tényleg senki nem várta a továbbjutást, és még így is elég kicsi múlt. Ugye emlékszünk, amikor a Pistával a kocsmában nézegettük már a repjegyeket a, a szevíjai mérkőzésükre, hogyha továbbjutunk. Szóval, hogy tényleg nagyon kicsi volt annyira, hogy még mi is elhittük. De hogy, hogy egyébként összességében nem javult ez a, ez a keret, és a csodának ugye van egy olyan tulajdonsága, hogy akkor számít csodának, amikor ugye csak ritkán történik, vagy tehát, hogy nem, nem, nem egy állandósított valami, és emiatt nem, nem lehetett elvárni valójában, hogy, hogy mi ezt a csodát állandóan hozzuk, mert azt úgy hívják, stabil teljesítmény. És már szerintem a... Szerintem már a tavalyi Eb is az a kategória volt, amikor, amikor egyszerűen csak a természetes eredmények jöttek ki. És még akkor is a skótok ellen egy kicsit csodát tettünk egyébként, de, de, de hogy az, az volt a realitás. És valójában ez is a realitás volt, mert nem, nem játszottunk bűn rosszul. Ennyi volt. Nem, de szerintem ennél, ennél, ennél kicsit bolyontabb a helyzet, és szerintem a, a pont az, az a 24-es, Elbénnek a svájcerni első meccse, ott, ott valami, ott, de szerintem ezt már többször elmondtuk, hogy, hogy biztos, hogy többször beszéltem mert ott valami el, elromlik. Vannak erre, senki nem, én még sehol nem láttam, hogy utalgattak volna, de hallottunk emberektől, hogy utalgatnak arra, hogy valami a háttérben nagyon komolyan áramlott a Németország jelbé alatt a válogatottnál, és, és igazából egy ilyen taktikai félrefogásra próbáljuk ezt fogni, de valószínűleg mélyebb rétegei vannak ennek, hogy mi történik a válogatnál. Ugye a taktikai félre nyúlás az az, hogy azt gondol, úgy tűnt, hogy azt gondolja a Rosszi, hogy szintet léphet azon az ebén a válogatott, és nem sikerül, hanem egy fél de alatt összeomlik az egész, ami, ami, amit elképzelünk, hogy, hogy magasabb szintre léphet a válogatott, és abból nem sikerül kijönni. Igazából ugye a, az, az, hogyha a hat mostani selejtező sorozatos mecsünkből háromból a legvégén veszítünk pontot, pontokat, az már nem pech. Tehát az már tök egyértelműen valaminek az elmérése. Tehát az, hogy írországban itthon a portugálok ellen, és itthon az írek ellen is a legvégén bokunk el, ugye, hát az, az mennyi az, az hat, az öt pontot? 5 pontot, 2, 2, meg... meg egy. Igen. A portugáloknál vereség lesz a, a döntetlenből. Tehát, hogy a öt pontot bukunk el az utolsó, a hosszabbítás a perceiben, hát ugyan... az, már, az, az nem pek, hanem ott valaki nagyon-nagyon elrontott valamit. Hmm. És szerintem Tökre egyértelmű, hogy, hogy, hogy az első üdleges, ö, a, akire, akite, akire ezt lehet fogni, az a, az a rosszi. Igazából, de szerintem nem ő, hanem, hanem az egész közegnek a problémája ez. De nyilvánvalóan az, aki belenyúlhatna ebbe, az utolsó ember, az utolsó pont, aki ebbe belenyúlhatna, az a rosszi. Tehát, ha nem is ő rontja el, de ő mulaszt el valamit valószínűleg ezekben a helyzetekben. Hát, hogy csak a fejére nőtt a válogatott. Tehát azért ezt ne felejtsd el, hogy, hogy pár éve még a Rossi volt itt a Sztár ebbe a válogatottba. Tehát őt a szurkoló közönség, megszaladjáldámot. Tehát ez, ez volt a válogatott. A Szoboszlai akkor még egy ilyen kis lipcsébe játszó kis, ilyen aranyos gyerek volt, és nyilván látszott, hogy ő a, ő a jövő. Tehát hogy azért tök egyértelmű volt, hogy a szoboszlaj a jövő, ez el, első perctől egyértelmű volt, csak közben kiderült, hogy most már, most már nagyobb nevek is vannak a válogatottban, mint a Rossi, és, és szerintem ez, ez, ez egy olyan dolgot szült a, a keretnél, hogy, hogy nem tudja kezelni az öltözőt. Nyilván ennek lehetett az is a, az eredménye, ami plegyka szinten előkerült, hogy, hogy a németországi ebé előtt vagy alatt az öltözőbe vagy a keret összetartáson történtek dolgok, ami állítólag egy pókerparti volt, vagy valami hasonló, szerintem ennyit lehet mondani, ez így végig söpört a magyar interneten, tehát hogy ez egy, nem mondom, hogy nyílt titok, de hogy így ez ilyen plegyka szintű valami, és egyszer azt lehetett látni, hogy, hogy rossz, nem, mintha nem tudna mit kezdeni ezzel anyambat válogatottal. És, és nézzétek meg, hogy mi történt, a, az EBA után volt az, hogy lecserélte Lackózsolt, mint ilyen közvetítő ember közte és a csapat között Szalai Jádámra. És milyen jó helyre került Lackózsolt, ezt azért ne felejtsük el. <gül> jó, hát először még felcsútra akkor. De hogy, hogy, hogy tényleg, tehát neki be kellett valaki olyasmit vinni az öltözőbe, akivel szemben a közegnek, hol van a bizalmi tőkéje. Tehát egy Szalai Jádámmal nem fog kötekedni a szurkoló. Tehát, hogy, hogy a rosszinak kellett egy ember, aki az ő szintjén, az ő embere, az ő, ő hogy mondjam, őt továbbra is. Tehát kellett neki egy ellenpont az öltözőben. Nekem van egy ilyen nagyon-nagyon durán egy ilyen érzésem. Ez egyébként ez egy tök normális folyamat, hogyha te azt látod, hogy. és most nem a szoboszlai ellen akarok beszélni, meg, vagy a kerkez, vagy bárki ellen. Vagy bár... Nyilván semmit nem is tudunk. Ez... Oké, okay, igen, persze, csak hogy ez egy tök normális emberi folyamat lenne, hogy, hogy az emberek egy idő után elkezdenek magasabb szinten játszani, a magasabb szinten kezdenek el gondolkodni, egy teljesen más világból jönnek, és hozzájuk képes, mert az MLS, meg a ROSSI egy ilyen de tényleg, mint egy ilyen megyei csapat lassan. Mert, mert, mert már nem ugyanazt a, a nívót tudja hozni ilyen, ilyen kvázi profizmusban. Úgy tűnik, mint ami, de, de nem az. Persze, hát ugye legyünk őszinték, ez, egy, ez egyébként egy nagyon jó meglátás, hogy, hogy ugye a 16-os elbén ezeknek az embereknek konkrétan ilyen, ilyen elképesztő minőségugrás volt, volt felfelé, hogy hogy ö, ilyen stadionokban, ilyen helyeken pályára léphetnek. Most már egyébként meglepően sok olyan játékos van, van akinek ez vagy lefelé, de legalábbis a hétköznapok része a válogatott. Így 50-60 ezer nézők előtt, akár BL-ben, akár milyen helyen. Nekik ez a válogatott tök jó dolog, mert, mert, mert még egy hét, amikor, amikor éltetik őket, meg szeretik, de paszki, ez egy ilyen... Nekik már az őszintjükön előfordult, hogy kevés, és ezzel valamit kell kezdeni, és, és szerintem egyébként ezért is van benne az emberbe az, legalábbis bennem, a, nekem a Die Hard egy jutott eszembe rögtön a... Mondjuk a... mindenről ez jut eszembe, általában az első öt körben. de Igen, Igen tehát amiről nem a Terminátor 2, vagy a csupasz vissza, akkor a Die Hard egy jut eszembe, vagy a, vagy a csillagok háborúja. EPI Zá... a... motherfucker, jól sejtem, hogy Nem, ezt... nem, a híres Helsinki-szindróma ugye, a Svédország fővárosa, a, hogy, hogy nekünk a Rosszival már kialakult egy ilyesmi viszonyunk, hogy, hogy szerintem egy picit a lelkeményen mindenki tudja, hogy hogy ehhez a kerethez már már Rosszinál egy jobb edzőkéne, vagy egy nevesebb edzőkéne, egy kvázi nagy név kéne, de közmegfogjai vagyunk a Rosszinak, nem tudunk tőle szabadulni, mert nem tudjuk elképzelni rosszinélkül ezt a magyar válogatott. egyszer félünk attól, hogy ennél csak rosszabb jöhet, mert, mert láttuk a Pintért, láttuk a Lékenzt, láttuk minden szart már az elmúlt időben, és egyik hát, se volt jó. Szerintem itt azért az is egy nagyon fontos szempont, és ez erről írtam is egy nagyon jó cikket, a Magyar Narancsból olvassátok el, hogy... hogy és az, és az egyébként egy tökéletes bizonyíték annak, hogy milyen borzasztóan beteg ez a közeg, hogy, hogy ne, nem, tehát hogy, hogy rossz irány, nem jobb edzőt nem tudunk elképzelni, mert hát el tudunk képzelni. Konkrétan nem tudunk mást elképzelni, és ugye ez, ez, ez, ez egyrészt nyilván a mi szegénységi bizonyítványunk is, másrészt viszont a, a, azt szerintem egy jogos észrevétel, hogy a Rossi ugye nem csak azért tudott itt elképesztően jól produkálni, mert egyébként egy jól felkészült edző, akinek van valamilyen a magyar közöktől eltérő látásmódja ebben a sportban, stb. stb. Hanem azért, mert hogy a, a Honvédon, meg egy kicsit a dacon keresztül már ezt az elképesztő ilyen, hogy is mondjam, pöce, pöcegödröt, amit közegnek hívunk, ezt már úgy megismerte azzal együtt, hogy tudni kell, hogy hova kell nyalni. A, a, hogy, hogy, hogy éppen hol kell engedni, hogy ne lepődjön meg, amikor esetleg a miniszterelnök úr felhívja, hogy tanácsokat adjon neki a keretből, hogy ne ugasson vissza a rádió, amikor a 21-es ebbé előtt a Orbán Viktor szoboszlai Dominikot követelte be az EB keretbe, hogy már pedig, már pedig őt ki kell vinni a sérülési ellenére is. Na most a rossz lehet felkészültebb edző, de egy normális edző, különösen hogyha olyan elvárásokat támasztasz vele szembe, hogy neked VB-t kéne, vb kéne nyerned előbb-utóbb, de hogy ki kéne, Nem fogunk nyerni 30-ban, ugye. Hogy, a nulladik percbe be közli valószínűleg valamelyik újság hasábbján, aki ezt még így lehozza, hogy már elnézést kér, nekem nem fog beleszólni egy miniszterelnök, hogy én mit csinálok a válogatottal, vagy mindenki fog az a saját dolgával. Tehát, hogy, tehát hogy kell egy, kell egy ember, aki ismeri a közeget, opportunista is kellőképpen, és ugyanakkor, szabad, és hát ilyet kic, ilyet megfelelő polcról nagyon nehéz találni. Mert hát, aki opportunista, az valószínűleg akkor a sek már, mint a kapelló. Pont ezen. erre van szüksége most a válogatottnak, tehát nekünk hm? konkrétan egy ilyen ember. Kéne, hát, de nincs hogy... ilyen... Nem, attun, de nem lesz. És most, és még egyszer nem szoboszlaizásról van szó, akinek nem a szólni egy Orbán, akinek nem tud rá. mi melyik Orbán, a Vili Hát ő már megy ki a korból, remélem mindkettő, de hogy, a, hogy akinek nem lehet a fejére nőni, akit nem lehet, nem mondom, hogy vezérelni, de hogy, hogy aki... Piszta, nem lesz ilyen. Hát igen, de hogy, a, de hogy mert a rosszírak nem csak a válogatott nőtt a fejére, hanem, hanem a teljes magyar, magyar politika, a magyar közeg, a magyar publikum, hogy szépen fogalmazzak. Tehát, hogy, hogy mert, és a, a válogatottat könnyebben intézni egy fokkal. Tehát, hogy nagyon megdöbbentő, de valószínűleg nagyképű focistákkal könnyebb bánni, mint, mint a nemzeti együttműködés rendszerével. De nem vagy ő biztos. Mert én szerintem én értem, amit a Pista mond, de hogy, hogy, hogyha a realitás talaján állva vizsgáljuk meg ezt a állítást, szerintem... Kisvesszúrkuló vagyok nekem, hogy a realitás talaja nem létezik. Hát igen, azért próbálok segíteni. De nem még kettő a neve. Szóval, hogy, hogy, hogy én azt gondolom, hogy, hogy, hogy nagyon jókat mondasz, és, és valószínűleg minden igazva, igazad van, csak ugye, ahogy, hogy, ahogy az Ád is mondta, ráadásul de még ehhez kell ismerni a magyar közeget is. Ö, Redesul, amit, amit, amit azt a szót kihagytunk, hogy motivációt is kell, hogy jelentsen ez a munka. És a, a Rosszinak egy ideig mindenképpen motivációt jelentett, hiszen egyébként mi lenne ő, egy negyedosztály olasz elcő lenne, és egyébként könyvelőként dolgoznak. Tehát de... a létező világok legjobbika neki ez most. Én ezt értem, de nekem nem mondd azt, hogy például Boramilutonival, Vilutinovicsnak bármilyen kapcsolata volt mondjuk a kínai közeggel, a kínai kultúrával, azon hogy Belgrád járt még egy kínai étteremben. Ő simán elment Kínába, és csinált egy válogatottat, amit kivitt a Vébére. re Tehát lehet De ilyet... 25 mér? évvel ezelőtt, kicsit más... Kicsit más világot más a tanítás, más a Azért ezt tegyük, az, egy jóval nehezebb Európából. Kijutni. Európában vagyunk. Persze, hogy nehéz kijutni, igen. Oké, okay, meg kell ugrani, ehhez kell akkor edzőt hozni. Ja persze, de, csak azt mondom, hogy szerintem de... konkrétan nincs hozzá edző, mert, mert, mert, mert egyszerűen aki szakmailag azon a polcon van, van ahol a, a rosszit magasabb szintet tudná Biz... pótolni, az belefulladna ebbe a szarba, ami itt van. Nem. A, szerintem abban meg igazán az így, a Pistának, hogy biztosan van alkalmas edző erre, de az, hogy legyen bátorságunk, lékensek, Ervin Kumanok, lotármateusok után ebbe belekezdeni. Azért, a Kuman nem volt egy olyan rossz időszög. Uh, most a testvérem ellet másodegző Holland válhatott szó, szóval azért ő, ő sem az a pályaív, ahogy magad tehát hogy, na, szóval, hogy a, annak, a, annak az ódiumát senki sem fogja -e magára vállalni, hogy, hogy akkor most kezdjünk el ja, próbálkozni, kezdjünk el ezzel kísérletet. Ja, nekem pont ez, a, ez volt egyébként a végső megállapításom, de, hogy azt mutatja a legjobban, hogy milyen borzasztóan beteg ez, ez, a, ez a, az, a, a teljes magyar foci, és, és máshogy beteg, mint húsz évvel ezelőtt, de borzasztóan beteg, hogy, hogy hogy reális gondolatként nem merült fel még most már, amikor felveszünk ezt az adás szerda van, hogy, hogy, hogy azért talán lehet, hogy meg lehetne próbálni másik edzővel, és még csak nem is lehet hibáztatni szerintem senkit, akiben ez nem merül fel, mert pont amit mondott a Pista is, hogy, hogy, hogy borzasztóan megszívtuk ezekkel, illetve van szerintem az is, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy egyszerűen nehéz lenne mást elképzelni, és én, én még csak azt se tartalám borzasztó ötletnek, hogy, hogy, hogy, sőt, nem, nem tartom rossznak egyébként, hogy nem mond le, de ugyanakkor egy nagyon mélységes kritikának is tartom, mert ilyenkor általában egyzőt szoktak cserélni csapatok. És az, hogy nálunk nem lehet, az, az tökéletesen mutatja, hogy milyen ilyen, ilyen skanzemben vagyunk igazából. Jó, de viszont akkor innen egy dolog maradt, többek el sorolni a rosszimögé. Aminek én örülnék a legjobban, tehát én egy óriási rosszirajongó vagyok, így az elmúlt tizenpár év alapján, soroljunk be a Rossi mögé, és akkor az van, amit ő mond. Tehát akkor itt akkor nem telefonálgat a miniszterelnök le. Meccs előtt, meccs után De miért időben. szerinted a Rossi nem tudja kezelni, tehát hogy... Ahogy... Úgy látszik, hogy nem. Mert mi, mi, mi, miben gondoljuk, hogy nem, nem tudja kezelni. De, ne, egyre inkább azt látni a, a, a válogatottan, hogy a rosszi képtelen ezzel mit kezdeni. De mi a keretős összájtásában, vagy ne, mi van? Még szerintem azzal sincs baj, hogy, hogy meccsel a Rossi. Szerintem nem ilyen problémák vannak. Ő azzal nem tud már mit kezdeni, amik az utolsó negyed órákban voltak ezeken a meccseken, amikor, amikor té, komoly tétre ment valami, és komoly elvárással szembesült a válogatott. Jó, de most az érdekelne, mert, hogy, hogy biztos, hogy gondolsz, hogy de, de ugye, hogy az, hogy, hogy elcsesszük a végét, nem, még ha nem is az utolsó negyed órán, szóval mindegy, szóval járcseszünk valamit a végén, az hogy függ össze azzal, hogy, hogy, hogy nem olyan, de, de hát akkor nem a keret összehetása. Oké, okay, figyelj, Általános iskolában ragy... iskolába tanár kell még, tanító néni. Más középiskolában már ilyen, ilyen, ilyen tanárok, de egyetemen már partner a tanár. Tehát ott már, ott már inkább partneri viszony van, ott már nem kell fegyelmezni a gyereket, nem kell motiválni, ott már rólad szól a dolog, ő csak segít neked, abba, hogy elérd a céljaidat. A, a válogatottnál a szövetségi kapitályanak ne kelljen már a, motiválnia meg ilyesmiket, neki már csak össze kell rakni a keretet, jó, mondhat egy szép beszédet, persze, de nem erről kéne már szólnia, nem a, rosszim, nem a rosszimuljon az utolsó negyed óra. Ezeknek a játékosnak fejbe kéne ott lenni. És az van, hogy jelenleg azzal szembesülünk, hogy hogy így ezek a srácok egy ilyen nyomás alatt vannak, egy nem tudom, hogy társadalmi, kormányzati, tök mindegy milyen nyomás alatt, akik azt mondják, hogy elvárás a pótselejtező, ott majd reménykedünk egy jó sorsolásba, és akkor meg lehet az EB, vagy mi a VB, bocsánat, és 2030-ban már VB-t kell nyerni, mert már össze van állítva a népsor. <gül> Tehát, hogy, hogy ezzel mi a szart ja. lehet kezdeni? És ők ebbe élnek. És ebben ebbe ebbe nem jó arról, szerintem, mert hogy nem szerintem tud már mit kezdeni. Szerintem azzal, amikor azt mondja, hogy, hogy, hogy figyelj, lőjetek rám, én rontottam el mindent, ugye ezt mondja a, a meccs után a lérek. Után, ugye Elvileg erre szoktuk azt mondani, hogy, hogy, hogy leveszi a nyomást a játékosokról, erre mondjuk azt, hogy, hogy, hogy, hogy hát igen, hogy kiáll, és hogy ők lőjönek. Szerinted a mai közösségi médiavilágban a játékosok nem találkoznak nap mint nap a nyomással? Nem találkoznak a nyugaton futballozó játékosok nap mint nap a a, a bulvársajtóval, aki baszogatja őket folyamatosan, akár doorstep interjúban, akár rendes interjúban, akár a civil életben elkapva őket? Folyamatosan megy a nyomasztás, és mivel nyomasztják még pluszbőket őket? Ugye a magyar válogatottal is. Tehát ez, ez állandóan ott van a közegükben, és nem tudnak elvonatkoztatni az elvárásoktól. De szerintem itt, azért, szerintem itt azért nagyon fontos kiemelni, hogy, a, hogy Magyarországon nem a nyomás a, a különleges, bár másfajta nyomás van egyébként, mert nem a sajtó, hanem, a, meg, hanem, a, hanem a, hát egyfajta ilyen politikai projekt a magyar válogatott, és, és igazából ennek kéne valamilyen formába megfelelni, de hogy... Ugye a játékosoknak azzal a nyomással kell szembesülni, hogy ugye valahogy fejben a magyar közeg azt hiszi, hogy egyre fejlődik a csapat és lépeget előre, miközben nem lépeget sehova, ez hogy, hogy, hogy toporog. Mit is akartam mondani <gül> Na mindegy, rossz a válogat. Ja, igen, igen, igen, szóval, hogy, hogy nálunk egyébként egy kicsit másfajta nyomás mert hogy ez inkább egy politikai projekt, és éppen azért elvárások kezdenek el megfogalmazódni, úgyhogy egyre és lépésenként haladjunk. És mivel, mivel nem halad valójában a, az úgynevezett hátországnak a minősége, tehát hogy az akadémiák egyszerűen nem működnek, hogy valójában nem lépeget előre ez a vá válogatott, hiszen az úgynevezett háttország, amiről ugye nagyon szeretünk beszélni, az nem működik. Az akadémiai rendszer többen is most a írmetsz ír ír ír ír ír ír ír után többen is rávilágítottak nagyon helyesen, egyszerűen megbukott. 15 éve öntjük ebbe a, ebbe a pénzt, és ezt a válogatottat nem tudja az akadémiai rendszer ellátni ténylegesen játékosokkal nem jönnek új játékos, ugye scouting rendszert alkalmazunk egy válogatottnál és reménykedünk, hogy valaki egy fejlette kultúrába szület gyereket, aki innen elmenekült, mert szar az ország és, és, és nagyjá, nagyjából erre építhetünk és ez, egy, ez, a, ez a teljes csőd, csak, csak ugye ez a rendszer különösen fél évvel a választások előtt egyébként nem hajlandó beismerni nyilvánvalóan ezt az elképesztő csődöt, hanem akkor elővesszük azt, hogy éppen ki hibázott hogy az edzői hiba volt-e, meg ilyesmi közben ez egy tökreális eredmény volt, amiben most pekkünk volt. És a... ez tényleg ez Mert kemény, hogy, hogy kb. 2020-21 táján, tehát még ott az EB előtti időszakban, tehát most már 5-6 éve, még összeszedtem annó a, a az akkor is elejtező sorozatokban játszó játékosokat, hogy mennyi közük van a magyar akadémiai rendszerhez. És az derült ki, hogy a, a magyar válogatottnak már akkor se volt köze az akadémiai rendszerhez. Én ugyanis, hogy ezt az anyagot átvette több országos lap is tőlem, ilyen. Mm -hmm. online sajtótermék, és ebből megint az lett, hogy a, hát a már az akkor se újság kezdve a teljes ilyen ma birodalom amit neki esett ezeknek a lapoknak, hogy hát hogy lehet így szírni az akadémiákat, meg hogy, meg hogy nem is igaz, meg hogy mennyire nemzetellenes, meg hazaváruló, meg mit tudom én az egész, pedig statisztika volt, nem szerepeltek. Ugyanaz a Sallai szerepelt akkor is akadémián kb. mint most. És azóta eltelt öt év, hogy jó, akkor várjunk öt évet, mert most azok a gyerekek, akik, akik 2011-12 körül bekerültek az akadémiai rendszerbe, mondjuk 12-14 évesen, azok már 24-26 évesek. Bizony, Fát, most már, az, az már nem is ifjú tehetség. Már hanem. meg kellett volna jelenniük ebbe a, a válogatottba, és hoppá, baszki, nincsenek ott, sőt, konkrétan a gulácsi kipörgésével kevesebb akadémista lett gyakorlatilag a válogatottban. Tehát kipörgött barát, gulácsi, gazdag, most az elmúlt időszakban eltűnedeztek az akadémisták, akik tényleg, akad vagy mit tudom én, Botka, Hollender, és akkor csak azokat mondom, akik Kispestről voltak, és így legalább húszszoros válogatottak. Eltűntek az akadémisták a, a keretből, és helyüket átvették, ezek a, ez a világszinten scoutolt játékosok, és akkor, és akkor építünk egy ilyen nemzetközi válogatottat, úgy, hogy feneketlenül öntjük bele a pénzt a magyar akadémiai rendszerbe, ami egyre szarabb kibocsátással rendelkezik. Igen, igen, igen. Vagy, és bocsánat, hogy... bocsánat, azért pontosítanék, hogy nem mondom, mégsem mondanám azt, hogy egyre szarabb kibocsátással rendelkezik, azt mondanám, hogy azt a szintet, ahova válogatott menet közben elért, azt már nem tudja megújítani. igen, pontosan ezt hogy most már még kontrasztosabb az akadémiájáról kikerült egyébként jobb, jobb sorsot érdemlő fiataloknak a teljesítménye, mert most már vannak ott tényleg nagyon jó játékosok, és, és, és, és egyszerűen, egyszerűen, ameddig a ameddig Fiolatilla, fiólatilla mellett nem volt feltétlenül feltűnő, hogy, hogy vannak képességbeli hiányok, úgy értelemszerűen Szoboszlai Dominik mellett már, már látszik. Ja, ja, ja azért tényleg egy, egy, egy, egy Fiola Attila, aki, aki játszott baloldali meg, nem is tudom, baloldali védőt, nem, jobboldali, Jobb, védő, ne. jobboldali védőt játszott, meg meg belső védőt, hát most hozzá képest így megjelentek ilyenek, hogy Willi Orbán, Dardai Márton, Négo, Bolla, ezekről így kiderült, hogy oké, okay, ennek a fele, sőt ebből a négyből három, nem a magyar termék gyakorlatilag, és még a Bolla is olyan, hogy nem az akadémiai rendszeré, hanem így, hát Szavoszlai iskola, ha jól emlékszem, ő yep. is. Tehát, hogy így... ő is főnixes. És akkor kiderült, hogy ez a, ez a négy játékos, ez... ez... Ez más klasszis képvisel, mint egy Fiola Attila, aki szintén egyébként megjegyzem, nem akadémiai rendszerű játékos, még korábbról. Rá. igen, ja, igen ő, egy, ő válogatott be egy szerethető, akaratos játékos volt, de, hogy így, de nem is ez, de most nem, nem is fiola nem, akartam, nem akartam, akartam, a... akartam ezt kihegyezni. Szóval, hogy és ugye, és ugye az, hogy mennyire, te, tehát hogy, hogy, hogy az ilyen futballkatasztrófák futball lennének a tökéletes példái az önkorrekciónak, de ez a rendszer képtelen önkorrekcióra, hiszen akkor be kéne ismerni, hogy azt a csak tao szinten több, több, több mint 300 milliárd forintot, és ez csak a taú valószínűleg több egyébként jóval, de szerintem, de ez az, amit biztosan merek mondani. 2010-ig volt, azt hiszem, 300 milliárd, vagy valami Nem ilyes. 2010 ig Igen, bocsánat, 20-ig. Szóval, hogy akkor be kéne ismerni, hogy ezt, a, hogy, hogy ezt elképesztően rosszul költöttük el, és akkor egy idő után megérkeznénk oda, hogy tulajdonképpen az is lehet, hogy a felcsúti akadémia az például, hogy óriási pénztemető, és, ez, és idáig nem mernek eljutni, és éppen ezért gondolkozunk ilyenekben, hogy most akkor hogyan tovább, úgyhogy ne kelljen változtatni semmit. És akkor lehet toldozni, foltozni, mint ahogy, és ugye Rossi ezért fantasztikus edző hozzátelni, mert, mert ebben iszonyatosan jó, hogy toldoz, foltoz. Csak eddig lehet eljutni ezzel. Hát és akkor ebben a helyzetben hát, lesz egy ilyen sorsfordító kérdés, hogy akkor Rossival vagy Rossi nélkül. Mert hogy, hogy, hogy igaz, de hogy igazából nem ez itt a nagy sors kérdésünk szerintem, és ugye ráadásul így, így társadalom, meg inkább politika történetinek egy elég, elég, elég érdekes helyzetben állunk, ugye szerintem egy év múlva az ország bárki is fogja vezetni, az összeomlás szélén fog ugye tántorogni. Ehhez képest majd megint arra fogunk akkor majd delirálni hogy akkor tényleg a 2030-as VB-n hogyan járt, milyen felállásban játszunk majd döntőt, meg hogy akkor a nemzetek ligájában mi fog történni, miközben azt kéne majd eldönteni, hogy mégis azzal a, a, azzal a szerencsétlenség halommal, amit összehoztak az elmúlt 15 évben azzal mi legyen. És, és valószínűleg sokkal inkább arról fogunk beszélgetni, hogy akkor most Vili Orbánnak ki lesz a, a, az utódja a, a védelem közepén, meg Mocsatila milyen formában játszik, miközben az egész struktúra fog recsegni, ropogni, és, és mondjuk elkezdenek mondjuk például futballklubok bedőlni, ugye? Legkésőbb tavasszal, vagy jövő év ilyenkor. Ne, tavasszal még nem fognak dölni, meg a tau rendszer, az még ezért az Ez a zárójel beszárva, nem fog most beszélni, ugye az alágerszeg, amelyik az önkormányzati támogatásból finanszírozza a 400 millió forintos hitelfelvételnek a törlesztő részleteit, Hát az igen. Az a legszebb időket idézi egyébként a magyar futballba, és az, igen. Az a hát 90-es, hogy... 2000-es évek arany időszakát idézi. Igen, igen. igen, hát látszik, hogy nincs már most se pénz egyébként, és egy pár helyen el is szórakozták a pénzt, ugye? De ez már egy másik. Nem, nem Szerint... akarom fogni elővenni <gül> féljelőt, De. de <gül> Szoktunk tippágetni, de ne tippeljünk, ha nem tippeljünk, hanem szerintetek, ha nem rossz, akkor ki lenne jó a, a szövetségi kapitának. Menjünk, menjünk bele, mi is ebbe a hülye játékban. Én, én Natasha Krampus vagyok Rosszival, tehát hogy én, én amíg, amíg lehet kitartok mellette. Tehát ez... Én határozóan kitartok de... a rossz mellett, és, és, és ez az én kritikám, és nincs ember, érted? A Dárda itt ide lehetne, de Dárda nem olyan hülye, hogy ide jöjjön. Szerintem Dárda pár most alkalmas lenne rád, de szerintem ő nem akarja lerombolni hát a saját szabrát. Egyébként, bocsánat, Pista, direkt mondta az betűtévesztéssel, vagy. Le lehet, hogy. Vagy nem tudod. Lehet, hogy akkor rosszul emlékeztem a nevére. Natasha Kampus Kampus. Kampus? Nem, krampus. Kampus. Kampus. Jó, kampus. Bocsánat. Ugye a fiatalabbak a, fiatalabb a kedvér, ugye egy, egy tragikus történet a szomszédból egy tizen évig fogva tartott osztrák elánynak a történetére utalta a Pista, hogy ő is olyan, mint akit, akit elzártak a valóságtól, és, és csak egy embert lát a valóságban, és azt Márko Rosszinak hívják. Tú, de szépen feloldottad ezt a ezt a metaforát. Hát szoktam mondani hogy erre képeztek ki, ugye, hogy képzavakat teremcsak és azt feloldjam. A botja az akinek a vicceket is elkezdett. Ez úgy úgynevez, allegória. Ó, oh, igen. <laughs> igen, igen, azt szoktam oh. szedni, hogy ha fájad gyerekam. Oh, szóval oh, így, nem lehet egyébként túl lépni ezen a rossz, rossz, rossz dolga, mert egyszerűen borzasztó a közög, És ráadásul. Majd nem érett rá az idő. Ráadásul most. Uh, most, ami hát igen, tehát egyszerűen nem, nem lehet sajnos a magyar futballt leválasztani a politikáról, szerintem, szerintem nem is nem, nem is lenne értelme. Tehát, hogy annyira kiszámíthatatlan, hogy mi fog történni 26 április után ezzel az egész közeggel, és nem biztos, hogy kevesebb pénzt fog beleömleni egyébként, tehát semmi nem biztos. Biztos, hogy lesz egy idő bármi is De hogy egy ilyen alapvető, és, és nagyon sok veszélyt magába hordozó váltást egyébként nem fognak merni szerintem megcsinálni ott fent, úgy A csányitól lehet, hogy el lehet köszönni, de hát az majdnem mindegy. De el egy olyan ember, aki azt mondja a közelnek, hogy srácok be elzárult a csap, srácok ennek vége. Mert hogy szerintem ennek vége lesz? Tehát, hogy ez nem tartható fenn a világ végéig. Mert, mert főleg ilyen eredmények De mellett... De miért is? Figyú, Boti, azért én leszek az utolsó, aki az Orbán kormánynak az intézkedéseit védeni fogja, tényleg szó, hogy így volt pár jó letük tényleg, nagyon örülök, hogy aluljáróban nem lehet dohányozni, meg ilyesmi, de hogy, hogy az a pénz, ami ma jelenleg az akadémiákra elmegy, és nem ilyen beruházás, mondjuk te a konyha meg hasonlók, az igazából nemzetgazdasági szinten lófasz pénz. Tényleg lófasz pénz. És hogyha ebből csak létrehoznának benchmarkokat, rendes elvárások lennének, lenne rendes utókövetése az ott zajló munkának, akkor ebből még ki is lehetne hozni ennyi pénzből valamit. Ez, ez nagyon-nagyon hasonlít az oktatási rendszer. Az oktatási rendszert is egyszerűen konkrétan elengedték évtizedek óta. Nincsenek rendes követelmények az oktatási rendszerben, hogyha nincsen egy megfelelő szülői háttered, vagy nem egy bekattan gyerek vagy, akkor te nem fogsz elérni semmit a magyar oktatási rendszeren keresztül. Uh -huh. Ugyanez van a labdarúgó akadémiáknál is, hiszen gyakorlatilag egy ilyen, mit tudom én, egy ilyen állami feladatellátási hely átvállalva plusz feladattal. Tehát most nem, nem ezen a pénzen fog múlni szerintem. A, pont az akadémiai pénzek azok, amiket én így megtartanék, és így ragaszkodnék is hozzá, de a TAO, meg a mindenféle ilyen források mellé most már tényleg tennék valódi elvárásokat is. És azoknak az embereknek az elmúlt tizet évben nem sikerült ö, meggyőzni, hogy vannak elvárások, és hogy, hogy valamit... teljesítmény, hát és kik jönnek helyettük mondjuk. Tehát ez hogy... Oldják meg Viszlát. Tehát, hogyha ha nem, nem tudod akreditálni az akadémiádat, mint hogy egy egyetem is, ha nem elég, nem tudja akreditálni a pedagógusokkal, megfelelő képesítésű pedagógusokkal az egyetemi oktatási struktúráját, akkor Viszlát annak az egyetemnek, elveszik az egyetemi rangot, bedől az egész rendszer. Igen, akreditálni kell az akadémiákon dolgozókat. Tessék megfelelni egy alapszabálynak, különben nem bukod az akadémiai dolgokat. Uh -huh. Oldják meg a klubok. Legyen már valami elvárás Ezt velük szembe. Nyilván nagyon európér gondolat, amit előveszhez, de nekem ez megint ez űrállomás szinten van. Mi űrállomás? Ma Magyarországon? Igen. Igen, az, hogy... <laughs> De is félsz be! Félszem, hogy... Amire befeszte von a mondatot, már maga is elkezdett röhögni, és inkább, iző, inkább nyel egyet egy nagyot szóval. Igen, igen. Szerintem ez El, szerintem, szerintem, szerintem, szerintem, szerintem nem fog működni. Alapvetően az, hogy a, nem is kell minden létező pénzt kihúzni ebből a történetből, az, hogy az, hogy, hogy kell csoportosítani, és, és hova, és mennyit, az, egy, az, már egy, az már egy nagyon másik kérdéskör. Mert az, az azért ugye most is látjuk, hogy, a, hogy mennyi tau támogatás érkezik az összes tau támogatáshoz képest felcsútra. Ö, o, o, ott például én annyira nem bánnám, hogyha egyszerűen csak megszínne az egész, Ö, és ilyen katasztrofa mehetnénk a Puskás-Pancsó Igen, ja. csak ugye azt kell, azt kell ebbe meg belelátni, hogy mondjuk felcsútra most nem tudod, hogy hol járnak, de hát egészen biztos, hogy, hogy 150-200 alkalmazott van akkor érted, az a bedöntesz 172. Uh, ne, ne, ne, ne, ne, ne szórakozzunk egy... már, hogy a magyar tau rendszer, meg az akadémiai rendszer az gyakorlatilag egy munkahelyteremtő támogatás. Hát ez figyel, az... egy kicsit erőteljes. Figyelj, egy néhány... De, hangzik. De, de nem azt mondom, hogy jó, az hogy erre ága. használták, de ha kiveszed a rendszerből, és és nem lesznek uh, helyette állások, nem lesznek helyette munkalehetőségek, akkor, akkor ez igenis ilyen problémákat is okoz. Hát a néhány adással ezelőtt az Ádi ugye elmesélte a diósgyőri Győri sztoriát, ahol 200 alkalmazott van, mit, mit, mit mondtunk? Sok már hát nem, nem emlékszem én. Se egy, de... depresszi, egy depresszív városban. Ami... oké, okay, figyeljük, uh, jöttek a számítógépek, jött érv. a mobiltelefonia, jött az internet, a könyvnyomtatásnak. Hello, alig van könyvnyomtatás meg papírújság, elveszett egy csomó nyomdásznak a munkája, így működik a világ. Nincs szükség arra, de, amit csinálnak. csinálnak. Figyeljünk, vért, ne, hogy valakinek úgy jöjjele, hogy ezt én védelmben mondtam, hanem hogy ezek megoldanó problémákat okoznak. Hát nyilván, meg kell oldani minden problémát. Ezek ilyen az, az általak. Érted? Szóval, ha hogyha... bezárod a bányát, akkor a bányászok tüntetni fognak. Jó, a felcsúti funkba nem fognak szinte. Hát szóval szerintem azért, én, amiket de, azért de, lehet hallani a... felcsútról, egyébként az, az ott dolgozóknak a jelentős része egyébként zavaró jól keres ahhoz képest jelenleg, hogy azt mondhassuk, hogy ez egy ilyen karitatív. Szolgáltatás számunkra, most... vagy nem is tudom. De igen, érteleg. Ezek szerintem olyan típusú problémák, amik a, amiknek a focihoz már nagyon kevés köze van, hogy most lesz -e munkájuk, vagy nem. Tehát, hogy a, a, a futball mögött álló rendszernek a, a, a, a, a megtisztítása, reformálása, ahogy na, mondjuk, mondjuk, ahogy szeretnék, az, az, az kifejezetten igényli hogy ezeket a teljesen felesleges és nagyon-nagyon rosszul működő vadhajtásokat, nem tudom, ezeket átgondoljuk. Lehet, hogy nem kell beszántani egyiket, mert hogyha már felépült ott, hogy mit tudom én, milyen izé, ö, ö, kollégium, meg, meg, meg, meg, meg, meg, meg ezt hasonló, akkor ezeket lehet, hogy hasznosítani mert kell, mondok, kell hogy Lehet, hogy piaci alapon fog működni. Igen, igen. Lehet egy konferencia központ, ne csináld már, hát az működhet piaci alapon felcsúton, nem? Így van egy egyébként. kell egy csomó alkalmazott... Igen, értem. egy csomó dolgot lehet itt egyébként csinálni. Hozzátenném, hogy példá például egy nagyon jó hajlítalan szállókat tudnék elképzelni fel, csúton erre az egészre, hiszen arra például jól látható hogy igény van ebben az országban. De persze, persze egy kicsit populista gondolat, azt hiszem. De, hogy, de hogy a lényeg, hogy ebben a formában nem kell azt, azt használni. Lehet, hogy kevesebb pénz fog jönni. Ez, ez, ez sajnos egy ilyen világ, azt hiszem, hogy nem a puskás akadémiának hívott, nem is tudom, ilyen furcsaság lesz itt a társadalmi katasztrófa. Félmentek, gondolom, igazából ezt azt akartam mondani, hogy, hogy, hogy ha hogyha ezt belekalkulálod, hogy, hogy emögött emberek vannak, és viszonylag nagy, nagy tömegű ember van, ez a nyomást helyez arra, akinek ezt át kell alakítani, a nyomást arra, uh, akinek ezeket a döntéseket konkrétan meg kell hoznia, és nem csak papíron, vagy nem csak így egy mikrofonon. De, de nem lehet, hát hogy nekünk, úgynevezett jó szakemberek vállap, valószínűleg a, a futballon belül még munkát akkor is, hogyha a, a teljes pénznyelő ő, és pénzeltűtető egységet kihúzzák fel csútról de én nem, nem tudom elképzelni. Hogy megszűnik a futball Magyarországon, akkor utána, vagy mire gondolunk? Biztosan be fog szűkülni a, a, ez, a, ez, a, ez a munkaerőpiaci szegmens. Na jó, de most te de el tudod hogy amikor a parlamentben ül majd egy ilyen szakbizottság, hogy megállapítsák, hogy akkor ezek az akadémiai pénzek, meg a, meg a TAO pénzek, ezek milyen, milyen viszontkövetése, meg milyen, milyen volumenben áramolhatnak majd esetleg a klubokhoz, akkor nekik eszük jut az, hogy... Úristen, mi lesz a felcsúti te a konyhán dolgozó mosogató nővel? Igen, hát egy Igen, Tehát, így... igen Isten, olyan kedves volt a büfésténi. Ráadásul ugye, Tehát hozzá, egy elég hosszabb döntés. Két fő büfésztérét is, büfés is kell, kell alkalmazni a felcsúti vendégben, mert hogy egyszer oda kell állni a padhoz, akkor felveszik a rendelésedet, és utána ez a nő elmegy a valódi zárt büfének a, a pultjához. Tehát, hogy, hogy itt tulajdonképpen két embernek is szűnhet meg egyszerre a munkája, hiszen két büfésztér kell igen. egy rendelést és A belüli munkanélküliség, ott. ezt így hívják. Na mindegy, nyilván nem, no. nem de szerintem ez azért már elég a jövő zenély, hogy mi fog történni egyébként a felcsúti hogy hogyha kiszűdik odnan a pénz. Azért a, a, szerintem a, a magyar társadalom nagy megelégedésére szolgálna, hogyha onnan, onnan az utolsó fillért is kihúznék, Én a, még amellett is tudok érvelni, hogy ne húzzák ki az utolsó fillérig egyébként. Én furratól kérvelni az akadémiai pénzek mellett. Szerintem ez egy jó dolog, amire igenis költeni kell, vagy nem kell, érdemes, mert, mert azt látjuk, hogy milyen, milyen, milyen jó hatással van a, a társadalomra, ha éppen sikeres a, a magyar labdarúgó válogatott. De, de jó lenne tényleg, hogyha ezt a pénzt úgy költeni el a magyar állam, hogy hogy ezt valóban adóforintként kezeli, és nem azt mondja, hogy hát ez azért, mert nem jelent meg a költségvetésbe, akkor ez nem adóforint, akkor még sincs rá hatásom. Hogy a francban lenne hatásod? Hát te engedted meg, hogy közvetlenül csorogjon máshova. Tehát igenis legyen rá hatása. Igen. De nem egy ilyen nagy vassziz lesz ez. Na, szerintem egy kicsit lépjünk, mert nagyon messzire jutottunk egyébként. Hát bármit, Azt hiszem. Válogatott találták. Válogatotton volt még azért egy elég fontos része, ugye a magyar Kárpátián Brigád, brigéd meg kell mondanék, a szurkoló tábor, illetve az MLS-nek a kardoskodása aminek köszönet, ugye nem engedtek be koreográfiát, nem a drapériájukat sem engedték be, és úgy volt az egésznek egy, és hát ugye csúnyán is beszéltek az mls a puskásra, én a nézői. Érdemes erről beszélni, szeretnétek? Érdemes erről beszélni, mert mindig ugyanazt visszajöttünk a magyar futballban, hogy időre-időre a futballnak a, az adminisztrációja az összevész, a szurkolók a kártyát vezet be, nem tudom mi, betiltja a cigányozást, nem tudom mi, és akkor, akkor a haragszanak a, a szurkolók a... a a futballnak a vezetésére, eh, akkor elkezdenek kicsit kívülni a lelátók, aztán jön egy enyhülés, aztán jön egy, egy jegybenjárás, aztán van egy, egy Iszénás és akkor ez így, ez így szerintem ez így többször, többször előfordult már. Eh, és igazából, igazából ez arról szó, hogy, vagy nekem most arról, arról szó, hogy, hogy, hogy egy ilyen elképesztő rossz bele bele kergette magát a, a, az MLS azzal, hogy, hogy megsértődik arra, hogy, hogy szídják őt. Tehát, hogy, hogy igazából onnan indul ki a dolog, hogy ugye már többször beszéltünk erről is, hogy, hogy, hogy bizonyos vagatartásfárákat tényleg vissza kéne szorítani a stadionokban. Messze nem ott tartunk, mint 15-20 éve, tehát nincsenek valódi botrányok stadionokban, a valódi, vissza, a mélyen visszataszító rasszizmus az a magyar társadalomnak a szalon raszista módjaiba szorult vissza. Ezt is szeretné visszaszorítani az ez, csak ugye bejönnek a problémák, hogy kiderül, hogy ezt külső nyomásra teszi. Tehát, hogy nincsen egy ilyen organikus, nincsen egy ilyen valódi igény mögötte és amikor ezen felháborodnak többé-kevésbé, hogy mondjam, érthetetlen módon a, a szurkótáborok, akkor, akkor, akkor az egész már tragikomédiába csap át, mert hogy ugye a szurkótáborok az MLS szígyek, és az MLS már erre harakszik meg. És most már tényleg, a, tényleg nem volt olyan, vagy én legalábbis nem gondolom, hogy lett volna tömegesen olyan jelenség a világban, egy kis rejtező sorozatban, amikor amikor olyanokat csinál, olyan történt van a amit tényleg szankcionálni kell, hanem most már azt szankcionálja az MLS, az MLS ígyják. És, és akkor azt mondják, hogy, hogy figyelj, nem csinálhatjátok meg a fél, nem fél, az egész kapu mögötti szektort beborító ö, élőképet, ö, nem hozhatjátok be a, a tábornak a drapériáit, ö, mert csak és közben pedig az a felvezeti a vállalatott meccset az ilyen módon betétott szurkolótábor korábbi teljesítményével, korábbi drapériájával, korábbi élőképeivel. Szóval azt gondolom, hogy ez a végnapjait élő rendszereket idézi. Jö, igen, nekem is az, egyéb, az egyébként a benyomásom, hogy hát ez, ez, ez, ez nekem amúgy, amúgy is a mániám és a hogy hogy ugye van, van minden uh, ilyen edzői korszaknak, uh, klubkorszaknak ez a felívelő része, van a csúcspontja, és aztán van, a, van, a, van, a, van az ilyen lefelé tartó, ilyen hanyatló időszaka. És uh, egyébként a Rossi válogatottbeli beli edzői is ezt gondolom, hogy egyszerűen a semmilyen foci csapatnál, sőt, ső, semmilyen sportban ennyi ideig nem működik jól. Az, jó, nyilván vannak nagy kivételek, ugye a, a Manchester United-es és még egy pár hasonló, de hogy, de hogy ennyire borzasztóval hosszan fejlődő, felfelévelő teljesítményt nem lehet nyújtani. És és ilyenkor általában minden minden, minden szokott jönni, és van az úgynevezett peak része az egésznek, amikor tényleg minden a csúcson van, és minden klappol, ugye ez, ez az, amikor egyszerre a csapat nagyon jól teljesít, a szurkolók is jó hangul, jó kapcsolatban vannak az mls olyankor egyébként általában nem is olyan látványos, hogy, hogy, hogy probléma van a szurkolókkal, mert valahogy mindenki jobban leköt az, hogy jól érezze magát a meccseken, és, és aztán ez egyszer csak elkezd valami, valami, valami megdőlni, és ez nem csak a csapat esítmény, hanem, hanem úgy általában látszik, hogy ennek a korszaknak jól láthatóan vége van. Nem biztos, hogy, hogy a következő sejtető csoportra, de hogy most már, most már elő, előjönnek a viták, már a válogatott nem szereti annyira egymást, már vannak kritikák a szurkulókkal szemben, már a kritikák veszekednek, már, már a, már a szurkolók veszekednek az mrs már az MRS-el elkezdett a, a, a, a tök régi ö, reflexeit hozta egyébként vissza, hogy, hogy ez az célú, ö, ö, aljaskodás, aminek semmi oka nincsen, vagy motivációja nincsen, azon túl, hogy te egy kicsit szemétkedj azokkal, akik szerinted szemétkedtek veled. De hogy a kettőnek nem, nincsen kapcsolata már egymással, hanem ez csak ilyen ide-oda lövöldözés. Mm. És igen, ez nagyon jól mondod, hogy ez már a, a kicsit a hanyatlásnak a része, hogy most úgy tűnik, hogy vége a válogatott körüli ilyen aranyidőszaknak, amikor mindent lehetett csinálni, mindenki kiment meccsre, mindenki jól érezte magát. Hát, vagy csak egy Piti szardöntés volt. Tehát, hogy így... Persze. Én simán tudom képzelni ennek az ilyen mocskos, aljas, undorító emberi oldalát. Valakinek valami nem tetszett, perágott, kiadta az utasítást, ez történt. Ilyen egyik piatra, a másikra. Igen, de, de, de, de ez, akkor fog, ez akkor fog megtörténni, hogyha, hogyha már van, van, valami megbomlik, valamilyen egység, vagy hát egy valami... Elme. Tehát nem, nem, mert azért én... szerintem vannak, kon... vannak kontrollok szerintem. Én ebben nem látok semmilyen ilyen, ilyen, ilyen hullámformát. Szerintem ezek tök véletlenszerű dolgok, hogy éppen hogyan reagál bármire az MLS. Most egyelőre az van, hogy azzal szembesülnek, hogy hónapok óta baszogatja őket az egész szurkói társadalom. Részben az ő elmúlt években elhibázott fegyelmi szervezetük vagy fegyelmi struktúrájuk miatt azzal szembesülnek, hogy ez begyűrözött a válogatótra is, ami nem olyan meglepő, hiszen azért legalábbis a kapu mögötti részben nagy részt olyan szurkolok járnak, akik egyébként hétvégén is meccsen vannak, tehát nekik ez egy napi probléma, napi szenvedés, amit csinál velük az MLSZ. Jaj, de meglepetés. És kiderült, hogy, hogy amikor, amikor azt mondja a szurkótábor, hogy szarházi, akkor valamiért a civil lakosságnak az jut eszébe erről, hogy MLSZ és visszaválaszolja nekik. Na hát, tehát érdekes módon a, azok a polgári nézők, a, akiknek Szőlősi György szerint egy 2015 ös interjúja szerint már kellett van kopniuk, és már csak a, az idióták járnak a labdarúgó mérkőzésre, nem tudom, emlékeztek, hogy volt egy ilyen igen. sajtája a felcsúton. Szóval, hogy ezek a, ezek a tisztes polgári nézők azok, akik azt mondják, hogy igen, szerintük szerintük arra, hogy szarházi, arra lehet, hogy az eme lesz a legjobb válasz. Jó, ja, meg nyilván egy ilyen divatos dolog is egyébként, azért ugye... Ezt... Ja, úgy, úgy érzed, hogy a szarházi és az gyakorlatilag a koncertek mocskos videszezés a stadionban. Igen, igen. tehát 2015-ben egyébként, 2014-ben egyébként az Újpest Diós Györkupa döntőnk csinálta ezt először, ugye két ellentétes tábor és... Oké, okay, de az a korszak bevezetése? Az, és no. akkor nagyon divatos lett, és most ugyanezt hozták vissza. Nyilván ez az én általános üzenetem, de ennek egyébként egy jelentős része, érted, hogyha lehet szidni a szövetséget, egyébként én is bármikor szidom, akkor is, hogy egyébként semmi bajom nincsen vele. Szerintem ez mókás dolog, nagyon szeretek hangosan, csúnya dolgokat kiabálni, különösen úgy, hogy még nincs is megszemélyesítve, csak egy MLS szidom. Hát azt, azt nem. Szóval hogy szerintem ennek a nagy része inkább mp egyébként a puskás aréna közönségéből meg persze ne felejtsük azt, hogy azért csak nem bírom ki a Kuba nélkül ezt az adást, de hogy azért a magyar futball egyik legnagyobb elérésű szószólójaként azért nagyon sokat hozzátett ez, hogy a a Fidesz szavazóit már a Fradin keresztül elképesztővenységben bombázza azokkal a videókkal, hogy a Csányi Sándor az micsoda egy aljas szemétláda, és hogy, hogy az mls nek miféle döntései vannak. Már nem is gratulálnak neki ahhoz, hogyha meccseket nyer a csapata az Európa Ligába, tehát hogy, hogy ez így eljut. Hát figyeljük az mls ről beszélünk, aki már 2017-ben se volt, gondolta úgy, hogy akár elnöki szinten kijönne a, a Honvéd videóton NB1-ről szóló, vagy NB1-es bajnoki címről szóló mérkőzése, és valami, nem is tudom, a... Duna szerdahelyen volt egyébként így szerintem az a, a helyes így van, és a, a, azt hiszem a sajtófőnök helyettesének a titkárnőjét küldték ki kb. átadni az érmeket. Tehát valami ilyen, ez volt a legmagasabb ranga, amin képviselte magát az MLS ami így... Szóval ez, nem sértem a kubató volt, hát ez ilyen baszki, hogyha egyszer berágnak rá, akkor be vannak rá drágva. Ja, szerintem a szarházában ez is egy adekvát valami több szempontból is, mondom, nem, ráadásul ez, ez kifejezetten nem egy csúnya dolog. Az más egyébként, hogy, hogy hozzáterném, ez, hogy ez, erről viszonylag kevesebb beszéljük, de egyébként a buzizás is egy nagyon komoly szankcionálást von maga után, és azért az ez azt is meg kapni. Ez, ez, ez ugye megint az, hogy nem gondolunk bele, hogy hogy pontosan mit jelentenek a szavaink, mindegy is, valószínűleg ez nem mostanában fog megváltozni, de ezzel ide én itt a bomlásnak, meg hanyatlásnak inkább azt tudom be, hogy hogy látod, hogy van feszkó, de, de, de nem igazán lehet mit kezdeni vele. És nem is, nem is tudod, hogy mit lehetne vele, vele, vele kezdeni. Tehát, hogy itt vala, valakinek, valakiknek valamilyen formában buknia kell. Na jó, de, de most egy olyan pillanat van, hogy a válogatott elbukott egy ilyen sorsdöntő világbajnok is és akkor ezek után az MLS kezdjen el a szurkolókkal. Tehát, hogy egy ilyen most már, most éppen nem lehetne, hogy nem szabad hogy arca legyen az MLS-nek. Tehát nem, nem döngetheti a mellét, hogy gyerekek sikeresek vagyunk, minden el van fedve a problémák, blabla Nem, itt baszki, kurvány problémák vannak a szurkai társadalom versus MLS között. Egy elég, elég komoly feszültség áll fel most jelenleg. És mondom, ez a válogatottnál is megjön, és most már nem tud azzal védekezni, hogy jaj, de sikeresek vagyunk. Sőt, a fradi se akarózhat, már még azzal is összeveszett. Tehát bármi, ami egy picit is sikeres volt ebbe a rendszerben, az vagy már nem sikeres, vagy nem áll szóba az MLS-szel. Mi, mi, a, mi a legitimációja innentől kezdve, mert ezek a dolgok, bár semmi semmi közüket. Hát közük el... a pénzosztás az remekül működött, hiszen milyen jól hasznosultak. Mondj, egy dolgot mondjunk már, ami az mls nek jól sikerült az elmúlt 15 évből könyörgöm. Tehát az, amire tényleg büszkék lehetnek. <gül> Ez nem egy bevágott csönd. sok most. igazolt focista. Ne, szerintem ez a szurkolói klub hát viszonylag jó, mert én jól jártam Mi hogy... Milyen szurkolói klub? Hát az, hogy előbb veltünk, ahogyha elég meg. De most már így, állítólag hogy... ott is, jó ja, pista mondta nekem, hogy azért le, lehet hallani, hogy most már ez a pontrendszer ott, ott fog elkezdeni akkor azért már olyan borzasztóan sok embernek van elég pontja, hogy nincs. Számolj utána matematikailag. Elég, hogyha mindenki az első pontrendszerben max pontja volt, és mindenkinek ő vesz, plusz három embernek ért, akkor most már 80 ezer embernek van max pontja kb. Hát lassan már több embernek lesz max pontja, mint ennyi beférnek a stadionba. Ne, nem, nem lesz. Hát, hát hogyha, hogyha ha nem nullázzuk a pontokat, hanem a korábbiakat hozom magammal, és emelem hozzá a ponthatárt, akkor fogyni fognak az emberek. Ú, ez, ez, ez, szerintem ez nem biztos, hogy egy ilyen korrekt megoldás lenne, mert, mert mi van a fiatalon belépőkkel, vagy a... Szia, ez nem? Hát ez ciki. Na mindegy, szerintem ez egy Van annyira marginális probléma, hogy szerintem erről ne beszélgessünk. Valóban nagyon partikális. Ja, ja, az ezt most vegyen vissza az arcából, az mindenki Igen, ez egy nagyon fontos, fontos rész, de, ennyi, de én nem tudom. Szerintem itt most egyrészt egy nem, nem lehet hátrálni, másrészt meg itt a válogatott környékén jól láthatóan kell, hát itt valamit kell mondani, mert hogy, hogy, hogy, hogyha, hogyha valaki azt mondja, hogy, hogy leültünk, leül, leültünk, és arra jutottunk, hogy minden rendben van, ezt utoljára aki a, a, a tavaly nyári LP választáson a demokratikus koalíció elnökségét csinálta a történelmi bukás után, amikor így elmondták, hogy leültünk, és arra tudjuk, hogy mindenkit megerősítünk a pozíciójába, és akkor én élt, hogy akkor ezek szerint mindenki jól csinált mindent, akkor, akkor, akkor kire lehet ráfogni? És akkor... E Érted? Most már szerencsétlen Gulácsi Péter sincs ott, akit legalább le lehetett buzizni, mert hogy gonosz liberális volt, volt egy lépcséből. Mert tényleg, tényleg most már a, most már, most már a digitális állapol, vagy digitális polgári zédi pattant be az alapda gyakorlatilag. Jó, nem róla pattad, csak ő engedte be. Tehát, hogy, hogy most már a játékosokat se lehet előszedni, az edzőt nyilván nem lehet előszedni, a szövetség vezetőjét ezekért nem lehet előszedni, hogy a, a, a valaki, valaki valamit elrontott, és hogy, hogy hogy ilyenkor nyilván nem szeretem ezt a, ezt a boszorkány üldözés megoldás, hogy akkor Hú, hajtsuk fel a hibásokat. Látni. Persze úgy fogalmazok, hogy nézni imádom, de alapvetően nem értek egyet vele. De hogy ez nyilván nem egy ember hibája, de, de, de, de, hogy, de hogy azért valamilyen ágazatot, valamilyen formában valakit számon kérjenek rajta, hogy hogy miért nem sikerül 40 éve eljutni a világbajnokságra úgy, hogy, hogy végül is én néztem tegnap ugye az, az Osztrák-Bosnyák meccset, hogy tényleg nagyon kicsi múlt, hogy Bosznia másodszorra kiusson a, a világbajnokságra úgy, hogy most majdnem nem álljon, tényleg 20 percen múlt. Hogy, és hogy még hogy... kijuthatnak. És még mindig pócseltező tehát, hogy nekik ez volt a csalódás, hogy nem pócs vagy hogy nem, nem egyen, egyeneságon jutottak ki, nálunk ez fel sem merült, hát egy az, az nem, azért, sem. azért nem egy Spanyolország, meg egy Portugália. Meg de egy az, emberek, az a lényeg, nem. hogy de, de azért az, hogy, az, hogy másodszorra van esélyük reális esélyük kijutni, és már biztos, hogy tovább jutottak, mint mi Csank óta, az óta, azért, az azért egy elég kemény kritika, és ezek szerint, és akkor fel kell tenni a kérdés, hogy jó az a rendszer, ami a foci mögött van. hogyha ezt valaki nem mondja ki, hogy ez így egy és Egyébként nagyon meglepő, hogy a Csányi volt az egyetlen egy ember eddig, aki legalább minimálisan utalta arra, hogy valamit máshogy kéne csinálni, ugye azzal, hogy, hogyha hamarabb vezette volna be ezt az öt kötelező magyaros szabályt az NB1-be, akkor lehet, hogy jobb, hogy már nem itt tartanánk. Azt de most basz... hagyjuk, hogy ez mekkora egy elképesztő slendrián ilyen, ilyen, ilyen, ilyen józan a dolgozó baromság szerintem, de hogy legalább, legalább valamit elmondjak. Nyilvánvalóan hogy... egy benámítás. De, de ez mekkora ilyen orbánizmus a, a, a csányító, hogy, hogy korábban vezettem volna be az öt magyaros szabályt, akkor lehet, hogy jobb lenne. Baszki, arról az mlsz beszélünk, aki a válogatottnál bevezette az öt külföldi szabályt gyakorlatilag. Tehát, hogy így, így, így, így a válogatottnál az ellentétjét csinálja annak, amit a klubcsapatoktól elvárják. Bár. Tehát ez a igen, igen, igen, nem. Tehát ugye már elhangzott a szalásban, hogy megfigyelőink vannak arra, hogy felfedezzék. Igen, kiküldte a, a fűrkéseit? A, ma a magyar gyökerekkel rendelkező, külföldön született, vagy külföldi állampolgárságú, vagy egy egyenesen külföldi beszélő anyanyelvű ö, játékosokat. Igen, de és akkor, de hogy minden És az a meglepetés, hanem négy kül külhomban született játékossal áll föl a válgatottuk, és az, a, az, az, a, az, a, az meglepetés. És egy, egy szerintem, hát azt hiszem, hogy lassan a műsort is lezárhatjuk, de ahogy gondoljátok, ö, én még azért egy fanfektet fact mindenképpen mondanék, hogy már tegnap hisztisztem nektek, hogy, vagyis hát csetel, hogy ugye ebben, a, ebben a bosnyák vagy csak, hogy a magyar szakmaiság az milyen elképesztően maga, magasan és mennyi, tart, és hogy nem hogy csak a, a szakma. Nem csak, a, igen, tehát, hogy nem csak a magyar ö, fia, fiatalok nevelésében, hanem egyébként, az, hanem egyébként a nálunk játszó külföldiekkel kapcsolatban is milyen, milyen hihetetlen dolgok történtek, hogy ugye a bosnyákok egyetlen góját azt az a Haris Tabakov is lőtte, akire, aki játszott, játszott, Diós Györben, és húsz meccset, két gólt rugott, utána, utána elzavart. Tuk, a, a, ki, nyilván a kiesés után, tehát amúgy is a, a légió szabály miatt, de hogy kifejezetten szóba se került, hogy valamilyen formában maradnia, ki, maradnia kéne. Szóval, hogy elment az osztrák más az mindenki azt hitte, hogy végjenek a karjának. Jelenleg, és igen, utána elment onnan ö, a Bundesliga ö, kettőben játszó ö, Hertába, Hertába. bocsánat, még előtte egy Ausztria-Vinzett-Osztrája, elő, utána Hertába, és most ö, stabil Bundesliga egyes játékos, egyébként tényleg a nyilván nem túl jól muzsikáló azt hiszem München, Godblock, de már nem vagyok Godblock, God mit tudom én mi. Szóval igen, de hogy, szóval, hogy van egy játékos, aki csak is kizárólag Miskolcod nem volt Bukott képes meg. jól teljesíteni, a, a, a sokkal erősebb ligákban érdekes módon tudott gólokat rúgni. És hogy ezeket a játékosokat itt tömegével zavarják, zavarják el, Miskolcod, de nem is ez a, ez a lényeg, hogy, hogy, hogy ez egy ilyen tökéletes példá, példázata annak, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy hogyan hasznosult az a pénz, hogy nem csak, hogy játékosokat nem tudunk nevelni, de még de még se szúrjuk ki, akik jóként jönnek már hozzánk. Na, ah, szép, Na, ah, szép. Ah, szép. Ezt szép ilyen végszónak szentad. Kiszámíthatatlanabbak leszünk tényleg, mint tökéletes a formája. Egykor. Viszont e, jobbak. Biztos hallottatok, e, e, hogy már káromkodtunk is, csak többet. Igen, kell kisebb rajtunk a nyomás. E, szóval, hogy kiszámíthatatlanabbak leszünk tényleg, mint a Diós Györg pozíciója a mb 2 MB1 es MB1-es relációban. E, de fogunk továbbra is jelentkezni a hétvégi kötekedő kötelékében, okoskodva, úgyhogy várjatok és keresetek minket, sziasztok! Aliho. Puczi.